«Але що ж тепер робити?» Думки розбігалися. На п'яну голову мислилося важко, я вирішив, що краще дочекатися ранку. Лікаря цього разу заганяти у підвал я не став, просто прикував наручниками до ліжка, а сам влаштувався тут же біля нього, на крихітному дивані.